«Розплата!» Червона шапка мав рацію. Гинути тут причин не було. Принаймні, ні в кого, крім кривавої дев'ятки. Тому гадові вже давно час визнати свою провину. «Ще живий!» – прошепотів Логін. «Ще живий!» Він прокрався за ріг якоїсь будівлі, а тоді до парку. Він пам'ятав це місце повним людей. Вони сміялися, їли, розмовляли. Тепер тут сміху не було. Він бачив на газонах розкидані тіла. Як в обладунках, так і без. Чув якийсь далекий рев, мабуть, від бою, десь у далині. Найближче не було нічого, крім сичання вітру в голому гіллі та хрускоти його власних кроків по гравію. Коли Логін підкрався до високої стіни палацу, йому защипало шкіру. Важкі двері зникли. В арковому вході висіли лише перекручені петлі. В садах по той бік було повно трупів. Люди в обладунках, неодмінно пом'ятих і закривавлених. Ціла юрба лежала на стежці, що вела від воріт. Люди були розчавлені й розбиті, неначе по них гамсели велетенським молотом. Один із них був повністю перетятий навпіл, і його половини лежали в калюжі темної крові. Посеред усього цього стояв чоловік. На ньому були білі обладунки, забризкані й запорошені червоним. У садах здійнявся вітер, і його чорне волосся тріпотіло довкола обличчя. Його темна шкіра була гладенька і бездоганна, як унемовляти. Чоловік насуплено дивився на тіло біля своїх ніг, але коли Логін увійшов у ворота, підвів погляд на нього. Там не було ненависті чи страху, радості чи смутку. Не було нічого особливого. «Ти далеко від дому», – сказав він північною мовою. «Ти теж», – Логін зазирнув у його порожнє обличчя. «Пожирач чи що?» «Визнаю, я в цьому винен». «Ми всі в чомусь винні», – Логін здійняв меч однією рукою. Тоді, може, почнемо? Я прийшов убити бояза і більше нікого. Логін швидко окинув поглядом знічини трупи, розкидані по садах. І як воно тобі? Коли налаштовуєшся на вбивство, важко обирати, скільки людей уб'єш. Це точно. Батько мені казав, кров не породжує нічого, крім нової крові. Мудра людина. Якби ж то я його слухав, часом важко буває зрозуміти, що таке правда. Пожирач підняв закривавлену правицю і насупився на неї. «Праведний людині годиться мати сумніви». «Хто знає? Не можу сказати, що я знаю надто багато праведних людей. Колись я вважав, що знаю їх. Тепер уже не певен. Ми конче маємо битися?» Логін поволі вдихнув і видихнув. «Схоже на те. Хай буде так». Він не дійшов так швидко, що ледве вистачило часу здійняти меч, вже не кажучи про те, щоб ним замахнутися. Логін кинувся в бік, але все одно дістав чимось по ребрах. ліктем, коліном, плечем. Це часом важко зрозуміти, коли ти в безперестанку котишся по траві, а все довкола тебе перекидається. Він спробував підвестись і зрозумів, що не може. Підняти голову на ним було мало, не понад його сили. Кожен вдих приносив біль. Логін відкинувся назад і видрішився на біле небо. Може, треба було залишатися за стінами? Може, треба було просто дати хлопцям відпочити серед дерев, доки все не овладнається? У його розмитому полі зору показалась висока постать пожирача, що чорніла на тлі хмар. «Вибудь, що так вийшло. Я молитимуся за тебе. Молитимуся за нас обох». Він підняв ногу в латах, чиясь сокира рубанула його по обличчю, і пожирач захитався. Ловін потрусив головою, щоб отямитись, і втягнув у себе трохи повітря. Сяктак звівся на лікоть, тримаючись за бік. У нього на очах кулак у білій латній рукавиці полетів униз і губнув по щиту дриджака. Вибив шматок із його краю і повалив дрижака на коліна. Від наплічника пожирача відскочила стріла, і він обернувся. З одного боку його голови зяяла крива рана. Друга стріла гарно проштрикнула йому шию. В вході стояли мовчуни-шукач з піднятими луками. Пожирач потупав до них ширечезними кроками, здіймаючи вітер, який шарпав траву. «Хе!» – промовив мовчан. Пожирач ударив його броньованим ліктем. Мовчун брізався в дерево за десять кроків звідти і повалився на траву. Пожирач підняв другу руку, щоб рубанути шукача, і тут якийсь Карл настромив його на спис і відштовхнув, доки пожирач люто метався на вістрі. Ворота мчалися нові й нові північани, збираючись довкола, кричачи й валаючи, рубаючи сокирами і мечами. Логін перекотився, поповз по морішку і схопився за меч разом із ним, вирвавши мокру пригорщу трави. Повз нього пролетів Карл із розбитою і залитою кров'ю головою. Логін зціпив зуби й пішов у наступ, зійнявши меч обома руками. Меч вгризся пожирачеве у плече, розірвав йому обладунки і розітнув його самого аж до грудей, заливши шукачеве обличчя крою. Майже одночасно один із карлів добряче вгатив йому в бік булавою, зламав йому другу руку і залишив йому на груднику велику вм'ятину. Пожирач хитнувся, і червона шапка залишив велику рану у нього на нозі. Кров лилася з його ран і стікала по зім'ятому білому обладунку, а тоді збиралася в калюжу на стежці під ним. Він усміхався, наскільки Логін міг зрозуміти, зважаючи на те, що в пожирача відвисла половина обличчя. «Вільний!» – прожепів він. Логін здійняв клинок творця і відрубав йому голову. Раптом повіяв вітер, кружляючи забрудненими вулицями, зі свістом вириваючись із вигорілих будівель і носучи попіл і порох у лице Вестові, який саме їхав у бік Агріонта, цей вітер довелося перекрикувати. «Як наші справи?» «Бойовий дух їх покинув!» – заревів Брінт. Черговий порив вітру шарпнув його волосся в бік. «Вони повноцінно відступають. Здається, їм куртіло оточити агріонд, а до нас вони були не готові. Тепер вони наввипередки тікають на захід. Довкола стіни Арно ще точаться бої, зате у трьох фермах Орсо обернув їх навтяки». Над однією з руїн Вест побачив знайомий силует великої вежі і погнав коня до неї. «Добре!» Якщо ми зуміємо просто відігнати їх з-під Агріонта, перевага буде за нами, тоді може буде... Він замовк. Коли вони завернули за і побачили місцевість аж до західних воріт цитаделі, точніше до того місця, де колись стояли західні ворота, він не одразу зрозумів, що сталося. По один бік від колосального пролому в стіні Агріонта буваніла велика вежа. Хтось якимось робом завалив усю вартівню разом з великими ділянками стіни обе бічнеї. Їхні рештки засипали рів унизу, і розсіялася по зруйнованих вулицях попереду. Гурки опинилися в Агріонті. Самісіньке серце Союзу залишилося оголеним. Перед цитаделю тепер уже недалеко досі лютував безладний бій. Вест підганяв коня ближче, їдучи між підсталих і поранених, і доїхав аж до затінку стін. У нього на очах шеренга арбалетників, стоячи на колінах, випустила нищівний залп юрбу гурків, валячи додолу їхні тіла. Порити з ним якийсь чоловега кричав на вітер, тим часом, як інший намагався закріпити джгут на закривалені кузьки його ноги. Пайкове обличчя було навіть похмуріше, ніж зазвичай. «Нам слід бути позаду, сер, тут небезпечно!» Вест не став на нього зважати. Кожен без винятку має зробити свій внесок. «Нам треба тут вишукуватися! Де генерал Крой?» Сержант уже його не слухав. Його погляд перейшов у гору, а рот дурнувато роззявився. Вест розвернувся в сідлі. Над західним краєм цитаделі здіймався чорний стовп. Попервах здавалося, нібито крутиться якийсь дим, але більш-менш оцінивши масштаби, Вест усвідомив, що то крутиться матерія. Цілі купи матерії, незлічені тонни матерії. Він провів її поглядом угору, дивлячись у все вище і вище. Рухалися навіть хмари, які насамовите крутилися по спіралі в центрі і поволі сунулися над ними по колу. Бій поступово припинився, і союзники і гурки, роззявленими ротами, витріщалися на стовп, який корчився над Агріонтом. Перед ним стирчала чорним пальцем велика вежа, а позаду виднівся на значною дрібничкою будинок творця. З неба почали сипатися предмети. Попервах дрібні тріски, пил, листя, клаптики паперу, а тоді полетів додолу шмат дерева, з вбільшки з ніжку від стільця, відскочив у від бруківки і закрутився. Вироснув якийсь боєць, коли йому в плече врізався камінь за вбільший скулак. Ті, хто не бився, тепер заткували, припадали до землі, тримали над головами щити. Вітер став лютішим, буря шарпала одяг, люди спотикалися через неї, занурювалися в неї, зціпивши зуби та примруживши очі. Стовп, який крутився, ставав дедалі ширшим, темнішим, швидшим, вищим і вже торкався самого неба. Вест бачив, як на тлі білих хмаринок танцюють цятки з одного краю стовпа, схожа на раї мошок у літній день. От тільки це падали камінні брили, шматки дерева, грудки землі і метал, що через якусь примху природи були втягнуті в небеса і полетіли. Він не знав, що та як відбувається, і міг хіба що витріщатися на це. «Сер!» – заривів йому в вухо Пайк. «Сер, треба забиратися звідси!» Він схопився за повід Веста, у бруківку неподалік від них вирізався чималий шмат кам'яної кладки. Вестів кінь став дибки, нажахано заіржавши. Світ захитався, закрутився, почорнів, як надовго Вест не знав. Він лежав до лілиці з повним ротом гравію. Підвів голову, п'яно захитався, зіп'явшись на карачки. У вухах у нього ревів вітер, а обличчя дряпав летючий гравій. Довкола було темно, як у сутінках, у повітрі ряс насипалося сміття. Воно дряпало землю, будівлю, людей, які тепер скупчилися на Чавівці, вже давно геть забувши про бій. Живі лежали до лілиць разом із мертвими. Велика вежа була пошкрябана уламками, з її кроків злітав шифер, а потім віднесло геть із бурю і сами крокви. Одна велетенська балка полетіла донизу і врізалася в бруківку, а тоді почала перекидатися, розкидаючи на всі боки трупи і пробила стіну якогось будинку так, що його дах з'їхав усередину. Вест тремтів. Очі йому щипало, з них злітали сльози, і він був абсолютно безпорадний. От за таким буде кінець. Не кривавим і славним, не чолі безлуздої атаки, як у генерала Полдера. Не тихою кончиною серед ночі, як у маршала Бура, І навіть не в каптурі не і шафоті, через убивство кронпринца Ладісли. Його випадково роздушить велетинський шмат сміття, що впаде з неба. «Прости мені!» – жипнув він у бою. Вест побачив, як чорний силует великої вежі рухається, побачив, як він похилився назовні. Уламки каменю посипалися дощем, полетіли до збуреного рову. Вся величезна будівля захиталася, розбухла і розвалилася до абсурду повільно, сиплючись назовні, крізь несамовиту бурю в місто. Під час падіння вона розлетілася на страхітливі шматки і завалилася на будинки, чавлячи настрашених людей, як мурах, і невсібіч розкидаючись смертоносними уламками. І на цьому все. Тепер довкола того місця, що колись було площею маршалів, не стояло жодної будівлі. Бурхливі фонтани, величні статуї на алеї королів, повні м'яких біляків палаци. У це все вмить ущезло. З осередку лордів зірвався позолочений купол, тріснув, розпався, а тоді його розірвало на шматки. Висока стіна зала військової слави обернулася на розбиту руїну. Від решти гордих будівель не залишилося нічого, крім розтрощених недогризків, вони розвалилися до самісінького фундаменту. Вони всі зникли на очах у феро, поки з них з очей норовили потекти сльози. Розчинились у безфорній масі люті, що з верском крутилися довкола першого з поміж маєв, нескінченно голодні від землі до самісіньких небес. Так. Феро, попри шумбурі, чуло його захоплений сміх. «Я видатніший за Джувенца! Видатніший за самого Еуза!» Це що, помста? Тоді скільки її знадобиться, щоб вона стала цілою? Феро Атетеріла замислилися про те, скільки людей на жаха наховалося в тих зниклих будівлях. Мерехтіння довкола сімені розросталося і дотягнулося до її плеча, тоді до шиї, а відтак поглинуло її. Світ затих. Десь далеко тривала руйнація, тільки тепер вона була якась розмита, а її звуки доходили до Феро приглушеними, наче крізь воду. Рука в неї була більш ніж холодна. Феро відчувала, що вона заніміла до плеча. Вона побачила, як Боязус усміхається, здійнявши руки. Довкола них мчав вітер, схожий на стіну нескінченного руху. Однак усередині нього віднілися силуети. І доки все інше на світі втрачало чіткість, вони стали виразнішими. Обступили зовнішнє коло, тіні, привиди, цілий голодний натовп. «Ферро!» – долину в їхній шепіт. У садах раптом здійнялася буря, навіть більш несподівана, ніж буря у Високогір'ї. Світло померкло, а тоді з темного неба полетіло все на світі. Шукач не знав, звідки воно береться, та й не дуже про це дбав. У нього були і нагальніші турботи. Вони втягнули поранених досередини крізь високий дверний проріз, ті стогнали, лаялися, або ж, і це було найгірше, мовчали. Кількох залишили на дворі, вони вже визіналися з землею. Безглуздо витрачати сила на тих, кому вже давно не допомогти. Логін тримав мовчуна під пахвами, а шукач зачобити. Лице в нього було біле, мов крейда, якщо не брати до уваги червоної крові на губах. з його обличчя легко було здогадатися, що справи кепські, та він геть не скаржився. Хардінг, мовчун, так не може. Якби скаржився, шукач йому не повірив би. Вони поклали його на підлогу в темряві по той бік дверей. Шукач чув, як щось гремить об вікна, гупає об землю на дворі, стукотить об дахи вгорі. Заносилися нових людей, зі зламаними руками, зламаними ногами і навіть гіршими ранами. Останнім увійшов дрижак із закривавленою сокирою в одній руці. Друга рука, якою він тримав щит, тепер без лузди висіла. Шукач ще ніколи не бачив такої зали. Підлога в ній була із зеленого і білого каменю, він був бездоганно відшліфований і сяяв яскраво на ческло. Стіни були обвішані великими картинами, стеля вкрита квітами і листям, вирізбленими так витончено, що вони мало не здавалися справжніми, хоча правда, вони були з золота і поблискували в тьмяному світлі, яке проникало у вікна. Люди, схилившись, доглядали постраждавших товаришів. Тішили їх водою і, лагідними словами, дехто майстрував шини. Логін і дрижак просто стояли на місці, гнівно дивлячись один на одного, не зовсім з ненавистю, проте і не з повагою. Шукачеві важко було сказати з чим саме, та це його не дуже обходило. «Що ти собі надумав?» – насварився він. «Отак звалити від своїх, а я ж гадав, що ти у нас тепер маєш бути отаманом. Кепсько в тебе вийшло, геш?» Логін лише дивився на нього у відповідь. Його очі поблискували в мороці. «Треба допомогти Феру, пробурмотів він, почастись звертаючись до самого себе. «І Джезалові теж», – Шукач витрішився на нього. «Кому-кому допомогти? Ось тут справжні люди, яким треба допомога. Я не мастак давати раду пораненим. А тільки рани-то людей, а? Ну то йди, криваве дев'ятко, якщо мусиш. Уперед!» Шукач побачив, як у Логіна звергнулося лице, коли він почув у те ім'я. Він позадкував, притиснувши одну руку до боку, а другою тримаючи за закривалений меч. Відтак повернувся і пошкандибав блискучою залою. «Болить!» – поскаржився мовчун, коли шукач сів біля нього на «Де?» – мовчун криваво усміхнувся. «Усюди!» «Ну що ж!» Шукач задер його сорочку. З одного боку його груди ввалилися, по них розповся великий блакитно-чорний синець, схожий на пляму від дюгтю. Шукачеві аж не вірилися, що з такою раною ще можна дихати. Ох, пробурмотів він гадки, не маючи з чого, взагалі починається. Здається, мені кінець. Що це? Шукач спробував усміхнутися, але не зміг. Це ж подрябина, не більше. Подрябина, так? Мовчун спробував підвести голову, скривився і упав назад, неглибоко дихаючи. Подвівся вгору широко розкритими очима. Стеля тут просто охуєнна. Шукач ковтнув. «Ага, мабуть. Я мав би загинути вже давно в бою з Дев'ятипалем. Усе решта було подарунком. Однак я радий, що так вийшло, Шукачо. Завжди обожнював наші розмови». Він заплющив очі і перестав дихати. Хардінг, мовчун, ніколи не говорив багато і славився цим. Тепер він мовчатиме вічно. Помер він безглуздо, далеко від дому. Не за щось таке, у що вірив, що розумів, чи з чого міг мати зиск. Просто втратив життя ні за що. А втім, шукач бачив, як воз'єдналося з землею безліч людей, і в цьому ніколи не було нічого гарного. Він протяжно вдихнув і опустив погляд додолу. Світло єдиної лампи відкидало повзучі тіні через усю напіврозвалену залу, нашерихати камінь і штукатурку, що сипалася. Через них силуети найманців здавалися лиховісними, а обличчя Коски і Арді – якимись незнайомими масками. Темрявина наче скупчувалась у важкій кам'яній кладці аркового входу і довкола дверей усередині. Явно дуже старих, вузлуватих і зернистих, усіяних завклепками із чорного заліза. Згадали щось кумедне, очальнику?» «Я стояв тут», – стихав відповів Глокта. «На цьому такій місці, разом із Сільбером». Він простягнув руку і легенько торкнувся залізної ручки дверей кінчиками пальців. Моя рука опинилася на засуві, і я пішов далі. О, яка іронія долі. Відповіді на запитання, що їх ми шукаємо так довго і далеко, дуже часто від початку лежать у нас під рукою. Нахилившись поближче до дверей, Глокта відчув, як по його перекошеному хребту біжить дрож. Він чув із-за дверей якийсь звук, Приглушене бубоніння мовою, якої він не впізнавав. «Адепт-демонолог прикликає мешканців безгодні?» Глокта облизав губи. Він іще добре пам'ятав, як побачив заморожені рештки Верховного судді Морові. «Було б необачно просто взяти і увірватися туди, хай там як корти дізнатися відповіді на свої запитання. Дуже необачно. Очільнику Гойле, якщо ви вже привели нас сюди, то може зволати піти першим?» писнув Гойл крізь кляп. Його очі вже й без того вирічені стали ще круглішими. Коска взяв очільника Адуа за комір, другою рукою схопився за залізну ручку дверей, худко розчахнув і приклав чобота до верхівки задньої частини штанів Гойла. Той заточився і опинився за порогом, вилаючи якісь безглуздіні синітніці у кляп. І за дверей долинув металевий звук розрядки арбалета, а також його самий спів, тепер набагато гучніший і різкіший. Що сказав би полковник Глокта? Вперед до перемоги, хлопці. Глокта незграбно війшов у двері, на порозі мало не перечепившись об власно збалілу ногу, і здивовано роззирнувся навколо себе. Велика кругла зала зі скінчастою стелею і з затіненими стінами, на яких була намальована величезна фреска з вишуканими деталями? І ця фреска видається неприємно знайомою. Над залою височів Канедіс. Майстер творець із розкинутими руками, щонайменше в п'ятеро вищий за людину, а позаду нього палала яскраве полум'я, багряне, жовто гаряче, біле. На протилежній стіні лежав його брат Джувенс, розтягнувшись на траві під квітучими деревами. Із його численних ран точилася кров. Між ними йшли мститися маги, шестеро з одного боку, п'ятеро з другого, а попереду лисий бояз. Кров, вогонь, смерть, помста. Просто дивовижно, доречно, зважаючи на обставини. На просторі підлозі було з нав'язливою ретельністю викладено складний візерунок. Кола всередині кіл, фігури, символи, рисунки, що жагали своєю складністю. І все це виведено охайними лініями з білого порошку. Якщо не помиляюся, це сіль. За крок чи два від дверей на краю зовнішнього кола лежав долі Гойл. Руки в нього досі були зв'язані за спиною під нього розтікалася темна кров, а зі спини стерчало вістрі арбалетної стріли. «Саме там, де в нього має бути серце, нізащо не подумав би, що це його слабке місце». Там стояли четверо адептів університету, кожен тією чи тією мірою вражений. Троє з них, Чайл, Денека і Кандела, утримали обома руками свічки, їхні гноти шипіли і видавали задушливий трупний сморід. Саузерин, адепт-хімік – Тримав розряджений арбалет. Обличчя стериганів, на які знизу лилося неприємне жовте світло, здавалися театральними масками страху. У віддаленому кінці зали стояв за кафедрою Сільбер. Перед ним лежала велика розгорнута книжка, і він надзвичайно зосереджено дивився вниз у світлі однієї єдиної лампи. Його палець шурхотів по сторінці, а тонкі губи беззупинно ворушилися. Навіть із цієї відстані Глокта бачив, як по його худому обличчю стікають товсті краплі поту, хоча у приміщенні панував крижаний холод. Поряд із ним до болю прямо сидів архілектор Сульт у чисто білому плащі і люто дивився блакитними очима на протилежний бік зали. Глокто, падло ти калічне!» – загарчав він. «Якого хріна ти тут робиш?» «Цілком міг би запитати те саме у вас, ваше Пресвященство!» Глокта змахнув ціпком, обводячи все довкола. Щоправда, свічки, стародавні книжки, співи і соляні кола цілком викривають вашу грудь, не так? І ця гра раптом здається доволі дитяча. Увесь цей час, поки я катував мерсерів, ризикував життям у Дагості, шантажем, здобував голоси на ваше ім'я, ви займалися цим? Але Сульт вочевидь сприймав її доволі серйозно. Забирайся звідси, Бовдуре! Це наш останній шанс! Оце серйозно! Коска вже війшов у двері, за ним з'явилися найманці у масках. Сільбер досі не зводів погляду з книги і досі ворушив губами, а поту в нього на обличчя стало, як ніколи, багато. Глокта нахмурився. «Затуліть йому, рота, хто-небудь!» «Ні!» – скрикнув Чайл. На його крихітному обличчі відобразився жах. «Не зупиняйте заклинань! Це надзвичайно небезпечна операція! Наслідки можуть бути... бути...» «Катастрофічними!» – вириснув Канделау, а проте один із найманців підступив на крок до середини зали. «Не підходьте до солі!» – зарепетував Денка, і з його хисткої свічки крапав віск. Хоч що робитимете?» «Стій!» – різко виміг Глокта, і найманець зупинився на краю коло, пильно дивлячись на нього з-за маски. Поки вони розмовляли, в приміщенні ставало холодніше. Ставало неприродно холодно. Посеред кіл щось відбувалося. Повітря тремтіло, наче над багаттям, і тремтіло дедалі сильніше, поки бубонів різкий голос Сільбера. Глокта застиг на місці, переводячи погляд з одного старого адепта на іншого. Що робити? Зупиняти його чи не зупиняти? Зупиняти чи. Коска вийшов уперед і запустив вільну руку під чорний плащ. Але ж не може бути, що ви. Він недбало й драматично викинув руку вперед і разом із нею виринув його метальний ніж. Його клинок зблиснув у сяйві свічок, пролетів, закрутившись крізь мерехтливе повітря в центрі зали та з тихим глухим звуком загруз аж поруків'я у Сільбера в глобі. «Ха!» – Коска схопив локту за плече. «А що я вам казав? Бачили хоч раз, щоб хто-небудь кинув ніж краще?» По Сільберовому обличчю збоку стікала червоною цівкою кров. Його очі закотилися догори, спалахнули на мить, а тоді він похилився боком, потягнувши за собою кафедру і впав на підлогу. Книжка гепнулася на нього, змахнувши старенькими сторінками, а з лампи вилилася підпалена олія і розтеклася цівками по підлозі. Ні. зарепетував Сульт. Чайл охнув, і в нього відвисла щелепа. Кандилао відкинув свічку вбік і розпластався на підлозі. Денка нажахано писнув, затуливши лице однією рукою і визираючи круглими очима з-поміж пальців. Запала довга тиша, у якій всі, крім коски, з жахом дивилися на трупа депта домоного. Глокта чекав, вишкіривши нечисленні зуби і мало не замруживши очі. Схоже на ту жахливу і прекрасну мить між ударом по пальцю і появою болю. Ось він іде, ось він іде, ось іде біль. От тільки нічого не надійшло, залою не розійшовся демонічний сміх, підлога не обвалилася не викрала брами до пекла. Мерехтіння згасло, приміщення почало нагріватися, мало не розчарований глох та зійняв брови. Скидається на те, що диявольські мистецтва відверто переоцені. Ні. знову загарчав Сульт. Боюся, що так, ваше пресвященство. А подумати тільки, колись я вас поважав. Гохта всміхнувся адептові хіміку, який досі кволо тримався за свій розряджений арбалет, і махнув рукою на голову тіла. Гарний постріл, вітаю. Мені доведеться робити на одне прибирання менше. Змахнув пальцем на юрбу і миця в позаду. «А тепер схопіть його!» «Ні!» – заволав Саузерин і пожбурив арбалет на підлогу. «Я нічого з цього не вигадував! Я не мав вибору! Це все він!» Саузерин тиснув товстим пальцем на безживне тіло Сільбера. «І він!» – з у руці показав Насульта. «Ви правильно мислите, та це може почекати до допиту. Будьте ласкаві, візьміть під варту його пресвященство!» «З радістю!» Коска пройшов через простору залу, здіймаючи чоботями хмаринки білого порошку і лишаючи по собі руйнацію серед вигадливих візерунків. «Глокто, ідіоти безмозглий, заверещав сульт. «Ти такі гадки не маєш, яку небезпеку становить бояз! Цей перший з поміж магів і його король-бастард! Глокто, ти не маєш права! Ай!» Зойкнув він, коли Коска завів йому руки за спину і змусив стати на коліна. Його сиве волосся скуйовдилося. «Ти гадки не маєш!» Якщо огурки нас не переб'ють, у вас буде задосить часу, щоб це мені пояснити, запевняю. Глокта продемонстрував беззубу усмішку, тим часом як Коска міцно затягнув мотузку на зап'ястках у Сульта. Якби ви тільки знали, як давно я мріяв вимовити ці слова. Архілектори Сульте, я заарештовую вас за зраду його королівської величності. Джизаль міг хіба що стояти на місці і дивитись. Одна із близнючок, та що була заляпана кров'ю, поволі здійняла довгі руки над головою і неквапливо задоволено потягнулася. Друга здійняла брову. «Як ви хотіли би померти?» – запитала вона. «Ваше величність, станьте за мною!» Горст підняв довгий клинок, який тримав здоровою рукою. «Ні, не цього разу!» Джизаль зняв із голови корону. Ту корону, яку так старанно розробляв Баяс. І пошбурив її геть. Вона заторохтіла. Досить із нього королювання. Якщо йому судиться померти, він помре чоловіком. Нічим не відмінним від інших. Тепер він усвідомлював, що йому безліч разів надавали перевагу. Так багато, що більшість людей про таке й мріяти не могла. Стільки шансів зробити добру справу, а він не робив нічого. Тільки скиглив і думав про себе. А тепер уже пізно. Я все життя спирався на інших. Ховався за ними, ліз їм на плечі. Але не цього разу. Одна з близнючок підняла руки і поволі заплескала в долоні. Розмірене лязь-лясь відлунювало від зеркал. Друга захихотіла. Горст здійняв меча. Джизаль зробив те саме, останній прояв безглуздої непокори. А тоді між ними промайнув верховний суддя Маровія. Старий рухався неймовірно швидко. Довкола нього метлялася темна мантія. Він тримав щось у руці, довгий прут із темного металу з гаком на кінці. Що? Пробулькотів джезаль. Гак раптом спалахнув пекучим білим світлом, яскравим, наче сонце в літній день. Запалали, наче зорі, сто гаків, що відображались у дзеркалах на стінах і поступово губилися десь у далині. Джезаль охнув і замружив очі, прикривши лице однією рукою. Довгий слід, який залишала ця яскрава цятка, досі палав і шкварчав у нього перед очима. Він кліпнув, роззявив рота і опустив руку. Близнючки стояли разом із Верховним суддею там, де й раніше, нерухомі, мов статуї. Із отворів на кінці дивної зброї з шипінням виривалися струмені білої пари і закручувалися довкола передпліччя марові. Якусь мить ніщо не ворушилося. А тоді десяток великих дзеркал, у віддаленому кінці зали, зігнулися посередині, неначе аркуші паперу, раптом перерізані найгострішим ножем у світі. Кілька нижніх половинок і одна верхня неквапливо повалилися вперед і розбилися, засипавши кахляну підлогу зали яскравими скалками скла. «Ух!» – видихнула близнючка ліворуч. Джизалю усвідомив, що з-під її бладунки вб'є фонтаном кров. Вона підняла одну руку в його бік, а тоді в неї відпала долоня з глухим звуком повалилася на кахлі. Тим часом, як із рівно обрізаної куски, бризнула кров. Пожирачка впала на лівий бік, принаймні впав її тулуб. Ноги впали у протилежний бік. Більша її частина повалилася на землю, а тоді в неї відпала голова і покотилася кахлями серед дедалі ширшої калюжи. Її волосся, охайно підстрижене на рівні шиї, опустилося золотою хмаркою в криваве місиво. Броня, плоть, кістка – все це розділилося на охайні кавалики, бездоганно, як сир під натиском струни. Близнючка праворуч хмурилася і не твердо ступила один крок до Морові. У неї підігнулося коліна, і вона впала, Її ноги впали і завмерли, звідти висипалася бура купа пороху. Верхня половина дряпалася нігтями вперед із шипінням підвела голову. Повітря довкола верховного судді замерехтіло, і розітнуте тіло пожирачки спалахнуло полум'ям. Воно трохи поборсилося з протяжним хвилінням, а тоді застигло купою чорного попелу, від якого йшов дим. Меровія підняв дивну зброю і тихенько присвиснув усміхнено глипаючи на гак, на її кінці, з якого досі виходило кілька струменів пари. «Канедіас, він, безумовно, вмів робити зброю. Справжній майстер-творець. Так, ваші величності?» «Що?» – геть отутерівши про джезаль. Коли Маровій пішов до них, його обличчя поволі розтануло. Під ним почало проявлятися інше. Незмінними залишилися тільки його очі. Різнокольорові, зі щасливими зморшками довкола кутиків, вони і всміхалися Джизалеві наче давньому другові. Йору Сульфур уклонився. Ні хвилини спокою, так, ваше величності? Жодного спокою, навіть не дадовго. Одні двері розчихнулися з гучким звуком. Джизаль підняв шпагу. Серце в нього було готове вискочити із грудей. Сульфур різко крутнувся, тримаючи з боку зброю творця. До зали ввійшов чоловік. Здоровань зі скривавленим обличчям у шрамах. Його груди важко здіймалися, в одній руці був опущений важкий меч, а другу він притиснув до ребер. Джезаль кліпнув. Йому в це майже не вірилося. «Логін дев'яти палий! Як ти в біса сюди дістався?» Північанин якусь мить дивився на них, а тоді притулився спиною до дзеркала біля дверей і впустив меч на кахлі. Поволі ковзнув вниз аж до підлоги і усівся там, відхиливши голову до скла. «Це довга історія!» Проказав він. «Послухай нас!» Тепер у вітрі було повно силуетів. Сотні. Вони юрмилися довкола зовнішнього кола. Його ясне залізо затуманилось і виблискувало холодною вологою. «Нам є, що розповісти тобі, Ферро, таємниці. Що ми можемо тобі дати? Ми знаємо все. Тільки впусти нас!» Стільки голосів. Вона чула серед них Аруфа, цього давнього вчителя, чула роботоргівця Сумсана, чула матір і батька, чула Юлвея та принца Утмана. Сотні голосів, тисячу. Голоси знайомі і забуті, голоси мертвих і живих, крики, бурмотіння зойки, шепіт їй на вухо. Дедалі ближчий, ближчий за її власні думки. «Хочеш помсти? Ми можемо дати тобі помсту, таку, про яку ти не мріяла». «Все, що захочеш, усе, що тобі потрібно, тільки впусти нас. Ота От порожнеча в тобі, там бракує нас». Беталеві кільця поблідли від Іннів. Фера стояла на колінах в одному кінці запаморочливого тунелю зі стінами з біжучої ревучої лютої матерії, повного тіний. Кінець його був десь далеко за темним небом. У її вухах ледь чутно відлунював сміх першого споміжмагів. Повітря гуділо від сили, звивалося, мерехтіло, розпливалося. Тобі нічого не треба, Бояз, це робить він. Дурень, брехун, впусти нас. Йому не зрозуміти, він тебе використовує, він сміється. Але це ненадовго. Ворота ледь тримаються, впусти нас. Якщо бояз і почув голоси, то не показував цього. Бруківка дрижала і тріскалася, тріщини розходилися від його ніг і довкола нього крутилися по спіралі уламки. Залізні кільця почали рухатися, гнутися. Завищавши змученим металом, виривалися з напіврозваленого каміння і заблищали яскравими гранями. «Печаті ламаються. Одинадцять вартівників. і одинадцять вартівників відображених. Двері вичиняються. Так...» Разом промовили голоси. Тіні насунули ближче. Феро задихала важко і швидко, застукала зубами, у неї затримтіли кінцівки і захолола самісіньке серце. Вона стояла колінами на краю прірви, бездонної, безмежної, повної тіній, повної голосів. «Скоро ми будемо з тобою. Дуже скоро. Час прийшов. Ти і сторони поділу знову разом. Як і мали бути». Перш ніж Жеус оголосив свій перший закон. Впусти нас. Їй достатньо просто потримати сім'я ще якусь мить. Тоді голоси принесуть їй помсту. Бояз, брехун. Вона знала це від початку. Вона йому нічого не завинила. У неї затріпотіли і зімкнулися повіки, а ще відвисла. Шум вітру став іще тихішим, і врешті вона перестала чути щось, окрім голосів. Тихих, заспокійливих, праведних. «Ми захопимо світ і відправимо його. Разом! Впусти нас! Ти нам допоможеш! Звільниш нас! Можеш нам довіряти! Довіряти!» «Довіряти?» Це слово вживають тільки брехуни. Феро згадала рештки Аулкуса. «Пусті руїни, прокляту землю, істоти по потайбіча створені з брехні. Краще мати в собі порожнечу, ніж заповнити її цим». Вона просунула язик між зубами і сильно закусила, а тоді відчула, як її рот наповнюється солоною кров'ю. Судомно вдихнула з усиллям волі, розплющила очі. «Довірся нам! Впусти нас!» Феро побачила скриню творця, мінливий плавучий обрис. Нахилилася над нею і вчепилася в неї задубілими кінчиками пальців, тим часом, як їй били потоки повітря. Вона нікому не буде рабинею, Ні боязові, ні оповідачам таємниць, вона знайде власний шлях. Може і темний, зате свій. Кришка розчихнулася. ні Хором засичали голоси її у ухо. ні Ферро заскриготіла скривавленими зубами і загарчала від люті, силкуючись розітнути пальці. Світ обернувся на темну масу, що топилася, волала і не мала жодної форми. Її заціплена рука поступово і помало розімкнулася. Ось вона, її помста. Помста брехунам, помста тим, хто використовує інших, помста злодіям. Земля затрусилася, почала кришитися, розверзлася тоненька і крихка, наче скляна шибка, а під нею знайшлася порожнеча. Феро повернуло тремтливу руку, і сім'я випало в неї з долоні. Голоси, всі як один, вигукнули суворий наказ. «Ні!» Вона машинально схопилася за кришкою і процеділа. «Ідіть нахуй!» А тоді з останніх сил закрила скриню.